Bona tarda, benvinguts un dia més a Esports al Dia. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres, dia 22 d'octubre. Nosaltres, com sempre, som un dia més al vostre costat per apropar-vos aquest esport de la nostra ciutat. I avui dimecres arribem a l'Equador de la Setmana. Dediquem els nostres minuts a parlar del món dels escacs. En parlem perquè repassarem quines són les propostes que el Club d'Escacs de la nostra ciutat té previst dur a de cara a aquesta nova temporada. En parlarem amb el seu president, en Francesc Fernández, que ens explicarà quines novetats hi ha de cara a aquesta nova temporada que tot just ha començat. A més a més, també coneixerem què és el que cal fer per poder participar en aquesta entitat, poder ser soci, poder apuntar-se a alguna de les múltiples sessions que imparteix el mestre Luis Rojas, o poder simplement doncs, acostar-s'hi i participar, o veure què és el que duen a terme des d'aquest club de la nostra ciutat. De totes aquestes qüestions, com dèiem, en parlarem amb el seu president, però a més a més, també tractarem altres temes, així doncs, eh, si voleu conèixer tots els detalls sobre els escacs i també sobre altres esports de la nostra ciutat, seguiu amb nosaltres perquè en un tres i no res comencem el nostre programa d'avui. I com dèiem, obrim el nostre programa d'avui dimecres parlant d'aquest Club d'Escacs de la nostra ciutat, perquè, com ja us ho hem dit la setmana passada, avui tindrem amb nosaltres al president d'aquesta entitat, el senyor Francesc Fernández, perquè ens posi al dia una mica sobre totes les activitats que s'han posat en marxa de cara a aquesta nova temporada des del Club d'Escacs Mollet. Hem de dir que en aquesta nova etapa, l'escola ha ampliat el número de classes per a totes les edats i nivells. Aquest any s'ofereixen cursos d'iniciació per a adults i, com cada any, els cursos per nens i joves d'entre 6 i 7 anys. El mestre internacional d'Escacs Lluís Rojas, és l'encarregat d'impartir aquestes classes, però, a més a més, també incorpora algun ajudant. A banda d'això, s'organitzen periòdicament eh, doncs, tornejos, a més a més, també adreçats a socis i alumnes. A tots els alumnes que estiguin interessats, doncs, eh, com sempre, se'ls tramitarà la fitxa federativa per tal d'habilitar-los per jugar les competicions oficials. I pel que fa a les activitats del club i com a novetat, aquest any el Centre d'Escacs Mollet organitza el circuit d'escacs de la ciutat, un torneig adreçat a tots els socis i que compta amb quatre proves puntuables. Aquestes proves són el torneig social de tardor, el campionat de ràpides, el campionat de Catalunya per equips i l'obert ciutat de Mollet. Els punts assolits en aquestes quatre proves conformaran la classificació final d'aquest primer circuit d'escacs de Mollet. Però per saber exactament d'on ha sortit aquesta idea, com encara en aquesta nova temporada, que és el que si podrà veure el club d'escacs i què cal fer, sobretot, per poder participar-hi. Avui tenim amb nosaltres el president d'aquesta entitat, que és el senyor Francesc Fernández. Molt bona tarda, senyor Fernández. Bona tarda. Doncs el que volíem saber nosaltres és una mica com encara en aquesta nova temporada i sobretot què és el que s'ha de fer per poder participar en totes aquestes activitats que es posen en marxa des del Club d'Escacs Mollet. Principalment, eh, doncs, eh, quines són les novetats d'aquest any i quina ampliació exactament de classes és la que hi s'ha dut a terme? Doncs sí, a veure, aquest any és un any molt ambiciós. Eh, tenim d'entrada, fem classes d'escacs pràcticament tota la setmana i junts fan classes els més petits, els que tenen menys d'8 anys, de 6 a 7. Després de 7 a 9 fem un, una classe pels pares i per adults. El dimarts està pensat arrencar un, unes classes amb nens que, que hagin quedat, que no tenen possibilitat de venir durant la resta de la setmana. Encara no, no hem obert aquesta classe, però segurament l'obrirem una vegada arrenquem totes les escoles. El dimecres fem classe també pels que tenen entre 8 i 12 anys, i després de 7 a nou pels socis del club el dijous fem un campionat uh, escolar de Mollet, el divendres fem classe per dos grups uh, de, de nens, perquè no hi caben en una sola classe, que són els, els més grans, que tenen més de 12 anys, i el dissabte també fem classes pels pel socis el club està ja uh, a tope, no, no hi ha possibilitats també fem classe a moltes escoles en horari escolar, en horari de pati, també en horari de menjador uh, jo diria que, bueno, encara hem acabat de concretar, però és possible que estiguem en 11 o 12 escoles i instituts de Mollet aquest any fent escacs. I després, bueno, de cara que els socis no parin de, de jugar, hem, hem inventat el que és el circuit d'escacs de Mollet, que és una prova que aglutina diferents campionats. Per exemple, aquest dia en passat vam començar el campionat social, després quan acabi el social eh, ve el campionat de Catalunya per equips, quan acabi el campionat de Catalunya per equips ve l'Open Internacional de Mollet, aleshores tot això anirem puntuant i farem uns premis a final d'any, farem un, un dinar de germà, no? Una cloanda, entregarem els premis. a el Mollet, la gent que vulgui jugar escacs, ho té molt fàcil, o sigui, no podran dir que és que no hi ha activitat, al contrari, hi ha moltíssima activitat. Com vostè diu, hi ha molta activitat, entenem que han decidit dur a terme totes aquestes activitats perquè la impulsació d'aquest esport a la nostra ciutat ha estat molt positiva? Sí, a veure, els escacs, malauradament fins ara eh, era un esport quatre amics, que estàvem en un local que ningú sabia ni que existia, i al moment que hem sortit del carrer i hem començat a fer coses simultànies, eh, hem començat a, a fer promoció a les escoles, pues, la veritat és que hi ha moltíssima gent que ja li agradava els escacs i que s'anomenen que poden practicar. Llavors, l'únic que estem fent és posar-ho fàcil, eh, tenir un club molt actiu, amb molta empenta, fer moltes coses, deixar-nos veure, que això és el més important, sobretot hi ha moltes escoles que... Bueno, hi ha directors d'escola que fins que no ho han vist no s'ho creien. A l'hora del pati fent una exhibició d'escacs hi havia més nens amb els escacs que juguen amb les pilotes. O sigui, i això no s'ho podien creure fins que ho veien, no? Aleshores aquest és el nostre canvi, no? Sortir una mica al carrer, deixar-nos veure. I bueno, ara mateix el Mollet, aquest any, el club d'escacs Mollet, si no, si no hi ha una notícia d'última hora, jo crec que serem el número 1 de Catalunya en quan a socis i la nostra escola d'escacs també serà la que té més nens de tota Catalunya és un projecte ambiciós però que el secret és deixar-nos veure, sortir de, de la nostra sala i que la gent vegi que hi un club, que, que fem moltes coses i, i, i, bueno, i, i tant a dones que hi ha molta gent que li agrada el que passa que si no es coneixen doncs no arriben al club. No? En quan a les xifres d'aquesta elevada participació tant pel que fa a l'escola d'alumnes com per al nombre de socis en tenen eh, dades concretes? Pues mira, ara mateix hi ha uns nens que fan classe de club durant la setmana uh, socis esperem arribar al set30 aquest any amb el qual serà el número 1 de Catalunya jo crec que amb les escoles els nens que fan classe tant a l'hora del pati escolar, és possible que a final d'any haguem ensenyat i, i, i hem mogut més de mil nens aleshores, bueno, una xifra i l'Open Social comença amb 41 inscrits jo ahir mirava l'Open que fan a Vic que és un torneig obert que no només juga la gent de Vic, sinó de tota la comarca, i n'hi havia 47 inscrits. O sigui, tenim un social a un nivell semblant a un Open. O sigui, és una cosa que jo crec que és única. És única a Catalunya. I pel que fa a aquestes classes que s'imparteixen des del club, eh, continuarà duent-les a terme el mestre internacional, Luis Rojas? Sí, sí, el Luis Rojas, imant nòmina, és, és, és, és pràcticament... el club està a les seves mans, ara ell dona la majoria de les classes, i, i allà on ell no arriba, perquè hi ha molts nens, eh, hi ha un altre monitor, al Mar Navarro, que li ajuda, amb, sobretot, per exemple, als dilluns, està eh, ajuntant nens que tenen 8 anys, que ja en i ja aporten un parell d'ajudants, amb els que comencen de ser-ho, doncs, bé, bueno, li hem posat un ajudant, perquè, si no, la classe era complicada de portar-lo. sí, el Luis està molt implicat, és el primer interessat a ser el mestre de... Un més potent de Catalunya. I en quan aquesta participació de mestres internacionals, tenen previst eh, ampliar-la amb més eh, persones que ho participin amb l'entitat? O de moment, eh, amb la col·laboració de l'Ui Rojas i ha prou? A veure, la política del grup és eh, treballar legal. Ser. Aleshores, no volem que el grup sigui campió a Catalunya perquè té 10 mestres internacionals contractats i a més ens obligaria a tenir uns que no sé d'on treuríem. Tenia aquest referent i que ell vagi traient cada any jugadors. Ja han començat a sortir els primers els primers nens que, que aquest any donaran molta guerra, o sigui, és una, una tasca de base. Aleshores, jo crec que el nostre futur està per aquí, més que fitxar molt. Jo no, no, jo no descarto que d'aquí uns anys fos pues, que si pugem, que aquest any esperem pujar a categoria, d'aquí, bueno, que pugem dues categories i que hem de fer algun fitxatge més. Bueno, no sé que no, però sempre quan i que l'equip estigui ben format a la de joves promeses. Ah, I ja per acabar, eh, per totes aquelles persones que estiguin interessades en participar a l'entitat, què és el que s'ha de fer per poder doncs, ser soci o poder participar en aquestes classes d'escacs? Per fer soci sí, és molt fàcil. O sigui, venen, pel, si venen el divendres pel, pel club, allà al centre estigui de combatir aquest, i per, per mi mateix o pel hospitalari o, o qualsevol de la Junta, i si no, eh, a, a través d'internet tenim una web molt maca que es diu especsmollet.com, eh, i allà hi ha un formulari, hi ha telèfon de contacte, hi ha email, que vulgui fer-se això és que jo Doncs eh, queda dit, moltíssima sort eh, de cara a aquesta nova temporada, que tots just comencen i que vagin molt bé totes aquestes eh, noves iniciatives que volen promoure des d'aquesta entitat. Vinga, fins una altra, merci. I abans de tancar el nostre programa d'avui dimecres, fem un breu apunt per parlar d'una altra activitat esportiva. Es tracta d'una proposta que ens arriba, com sempre, des del Club muntanyenc de la nostra ciutat. És una sortida de cara aquest diumenge, dia 26, una excursió a peu o amb bicicleta d'alta muntanya per la Via Verda de la Terra Alta. Es tracta d'una sortida d'Ernest a Pinell del Brai. Aquesta excursió, com dèiem, a peu o en bicicleta, és a... a càrrec del vocal francès Company. Per a més importants, aquesta informació podeu consultar a la pàgina web eh, clubmuntanyencmollet.cat. A més a més, eh, també podeu trucar a aquesta entitat o a tres sí, per si voleu participar-hi. Doncs Fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dimecres. Recordeu, tornem a ser amb tots vosaltres demà dijous amb més informació esportiva de la nostra ciutat i més propostes que ens arriben des de les diferents entitats i clubs de Mollet del Vallès. Així doncs, ja ho sabeu, demà a dos quarts, aquí a la mateixa emisora de sempre, a Ràdio Mollet del Vallès. Que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà.